Trygga varning. Uh. Säg någonting roligt. Eh? Nå no, men ät eh, en kuh. Välkommen till Trygga och ditt quicktime event börjar nu. Jaha, jag stod tydligen. Varför tryckte du inte på kryss Nikolaj? Nå no, men... Jag, jag, jag såg inte prompten. Felt! Nu ska du ha tryckt på cirkel. Jaha, se nu. Det är liksom. omöjligt. Vem ska Men vilja Nikolai, spela? Men Nikolaj, nu kommer Fykan. Nu har du en riktigt uppe chans. Fykan är väl någonting väldigt bekant för dig? <laughs> jo, min sann. <laughs> Det är jättebekant för mig. Mm. Nåja, vi ska inka en liten träkant senare. Ja, tack. Du och jag och det Men i alla fall, vill du aktivera den verkliga hard mode så kan du alltid skriva till oss på triggervarning@gmail.com. at gmail.com. Ge oss dina bästa tips och tricks för att besäkra triggervarning Hashtag stäng av. Ja, exakt. Och om, om ni vill veta, veta allt om de bästa strategierna så kan ni ju hitta oss på Twitter. At Triggervarning 1. Mm. Och om du bara vill grinda internet-cred- så finns vi på Facebook. Triggervarning. ja mm. Men alltså, bossar, Nikolaj. Att nu vet jag ju att mm -hmm. du och jag, mest jag kanske- men hela det här programmet är ju ganska boss. Men jag tänker på konceptet av bossar som i spel. Och jo, kära- mm -hmm. I lyssnare, ja det är sånt där avsnitt igen, där vi diskuterar spel så det är saker som ja. jag tycker om men att äh, mm. det står på schemat äh, vår högst verkliga existerande chef har gett sitt tummen upp, så nu kan jag glad i hågen säga, fuck you vi ska diskutera boss design i spel och mm. konceptet och kanske våga se våra favoritbossar men du, just du Simon kan logga ut nu För fuck you Det ja, var roligt om det sitter någon Lyssnar som att Simon hatar spel Och bossdesign Det är värt det Det är värt att konfundera Hela vår lyssnande publik Typ, Jag tror vi ja. kanske uppe Träkomma en lyssnare nu Eller någonting Jag misstänker det Det är värt det för att Fuck Simon I'm det, och sen sen som vill alla ska stanna ja. sent och göra quicktimes på kontoret. Åh, gud. Det har bara att som ett David Cage-spel. <laughs> ja. Men, <laughs> men alltså, men det är ju lite... Mm. Det är ju ganska värdetaget. Att jag skulle bli ytterst besviken om jag spelar ett plattformsspel, ett äventyrsspel, eller egentligen de flesta så här, konfliktspel eller rollspel idag ja. om det inte fanns, åtminstone en eller gärna ett antal så här medryckande involverande och helst lite oförlåtande bossfighter så där, uh, nyttigt att mm. under progressionens gång ja ja. Mm. ja jag, håller, jag håller nog helt med om det alltså det är ju uh, vad, sägs det inte att, så att bossen där bosskaraktären är, är ju i princip ett test så att säga, att kan du har, har du som spelare faktiskt bemästra de spelmekanismer som har erbjudits så där långt mm. det finns ingenting bättre än när man har kommit till en så här komfortnivå man tycker, jo, jo men att nu nu äger jag på det här och nu kan jag nog walldash och snurra runt och spetsa folk genom öronen ut ur ögonen och jag är nog bäst så kommer den boss som inte på det sättet gör någonting som du inte borde kunna hantera. Men just då så ger han dig ditt asle flera gånger. Så, så du blir lite förbannad. Jag tror du måste ju bli lite ja. förbannad av en bra boss. Men en, en bra boss ja. är ju som sådär att du ska alltid känna det du som suger. Inte liksom. Du, är, du var där, bara genom lik var två timmar och sen kommer den stora klumpen så som att, aha, nu missade du mikropixen där du var säkert och står, och att står mm. death! Men att sånt ja. här, sånt här spännande mm. skulle vi diskutera idag så ja. att uh, yay eller någonting Jo, mm. jo ytterst, ytterst, jämütligt Minns du första gången du kom i kontakt med en boss i så här konkreta speltermer. Ja, ah, här var det den tuffare jävela. Vad är den här den liksom, här vid sidan? Och liksom varför dör han inte när jag gånger? Pumpar Hageljevärr skott i ansiktet på honom? Uh, ja, alltså... No. Vad ska vi säga, det, det var väl uh, Playstation ettan och det, det enkla lätta lilla spelet som jag började med då var Final Fantasy 7 ah. uh, Och uh, jag låt till... Uh... <laughs> ja, precis. Ja. jag kom till första bossen där uh, som, som var den här uh, en stor skorpionrobot. Mm inne ja. i den här första första så att säga spelområde där du, där du rör dig. rörde så det var ju i princip en sån här så kallad tutorial boss. Men, sure. men det var det var så att säga min första första så, där liksom boss -erfarenhet. så här så var jag minst så mm. uh, okay. du, du då. Uh, no. alltså grejen var ju att jag växte ju upp i den där tiden. När som, åtta bits. Inte enda. Det som just. När jag började komma till Finland. Och som utportionärats. Till lyckliga barn. så där. Mm -hmm. uh, jag minns. att Jag var väl. Kanske fem eller sex. När jag som. Första gången. Som kom i kontakt med. Som konkreta. Som så här. spel Späl. Hemma hos folk. Det var ju ofta då. Någon hade någon då. 64 eller någonting. Och uh, yeah. det var ju. Sådana där spär som att äh, ja, du klättrar upp för något ton och hoppar ner i vatten. Men att, äh, men att sen när man får hem till vänner som inte som söker kuk hela dagen. Så de hade ju som sådär gianasyster så där, och shadow of the beast och sådana där. Um, så jag kan inte riktigt säga första gången jag som du kom i kontakt med ett spel som kanske skulle ha haft en boss men jag minns yeah. jag minns ett spel där jag som konkreter liksom, just den här boss grejen var en stor grej och det var till 8 bits Nintendo man, man blev ju väldigt snabbt med Super Mario uh, men att yeah. bossen där jag vet inte riktigt boss så kändes egentligen bara som ännu en litet hinder. typ var fjärde bana. För det var ju som alltid samma sak. Jag mm. hoppa över honom och det är ju gå och du vann. Eller inte på riktigt, men fuck ju, du sprang igenom det. Uh, men att det yeah. var ett spel. Det var DuckTales i åtta bits, Nintendo. Okej. Okay. Uh, för att du hade för det första så Stod ducktales fans. och det, det klingar ju på de noterna. Uh, men att det var ett sådant där. Det var det första spelet jag någonsin klarade ut i vanligt Nintendo. Och det har vi säkert nog behandlat tidigare i någon diskussion. Jag tror faktiskt inte det var här förra gången när vi konkret diskuterade 8 bits Nintendo. Den där mystiska Thomas var med då, Shout out. Det yeah. finns inte på riktigt. Uh, Exakt. Men att mm. ja, uh, det jag, bara jag som och gör röster. Ja, oh, det stämmer det, Sam, tack Nikolaj. Och um, det var liksom. Till konceptet av det spelet, du springer med Scrooge McDuck, du ska hitta mm. mer äh, skatter för att annars så vinner Flintheart glumgold. Eller guldgiva flinthjärta, det låter så bra på svenska. Mm. Uh, och äm, du hade som fem väldigt distinkta områden. Du hade Amazonas, du hade Transylvanien, du hade några no, gruvor. Uh, och sen hade du Himalaya Och så hade du Månen För att vara yeah. yeah. Ja. Ja. Yeah. Uh, och i slutet av varenda område Så hade du en väldigt specifik boss Som gjorde en väldigt specifik sak Men du skulle hoppa på yeah. honom Med din jävla käpp Vilket var en hel grej i sig För att Du måste trycka två knappar För att göra det inte tekniskt sett, Det gick som liksom bara att hoppa med en mm. och som var det igång med, fuck Men i alla yeah. fall men jag minns att liksom vissa, av, vissa av de där bossarna absolut sök kuk. När du var liksom väldigt ny och rå. Och liksom så där att, jag kommer till bossen. Nej. Och att. Det är nussigt ju ylos. Uh, så jag minns det. Men jag minns att det var en sån där. som är blandar glädje. När du tog när en sån där jävel. Och så blev du ownad yeah. av en ny. Någonstans. Mm. Rottan som fanns i slutet på månen. Så var en absolut fitta. Just så. Faktiskt. Ja. Mm. Äh, men att så. Där minns insann. jag. Jo, men där minns jag att det var en jättestor grej att komma till dem. Och om du lyckades ta ja. nära än var du officiellt kung. Av de tyska. Träpersonerna i Lanarpe som kanske brydde sig lite om ni inte ändå spel på den tiden. Yeah. Mm. Mm. Det var ett väldigt ja. utdämmande extra långt svar Ja, men jag tycker det var ser ett bra, bra svar Nu mm. jag faktiskt att tänka på att jag tror att nu, nu var det det att jag spelade in själv då jag såg bara på när någon annan spela men jag kommer ihåg att uh, ett av de här uh, 2 d uh, turtles spelen mm. som, som fanns, jag minns att åtminstone att, att att en en gång så har jag suttit på när någon annan försökte tändpass med med vad det vad det kräng mm. i, i sin så att säga robot direct. Så det det alltså 8 åt, bits Nintendo eller att i vilken konsol. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Där är där äh. det var bara en minnesbild som jag jag fick med. Jag vet att jag inte själv spelade. Jag har sitt minst om det på var när. Minst du om det var ett plattformspelare scroller en sidescroller? En sidescroller. om du om de slogs framför en stor portal? Uh, Nej, nah, så mycket kan jag inte säga. Liksom. Yeah. Jag är ganska säker på att det var Turtles 2 The Arcade Game. Till mm. vanliga Nintendo. Uh, Okej. Okay. Yeah, Alternativt till det Turtles in Time till Super Nintendo. Awesome spel. Um, men ja... Yeah, möjligen där Turtles från Manhattan Project. Även. Det finns mycket Törtos Jag gillar Turtles. Mm. Mm. Ja. Jo han han, han, han har något av en dik men. Ja. <laughs> ja. Han alltså som, men men den... uh, Jag tänkte säga att um, bara som för att riffa vidare en minut eller två på Törtos Turtles var ju jättestort och jag älskar Törtos Och det fanns. Uh, jag tror att trä spelat till vanliga Nintendo. Där trät du att ja. spela lite skräp och ingen orkar med det. Men att som det fanns som det här första som var som en plattformar som var som ganska häftigt. Uh, och där hade du som möjlighet att du kunde se att spela med alla fyra träd samtidigt. Ja. Och du hade liksom en boss i slutet av varenda område, fast i fem områden. Och det sista området slutade med som Technodramen och du fick spöja Shredder i slutet. Uh, yeah. men du kunde som byta mellan de här uh, fyra kölpadsdudorna när du ville uh, mm. men just i den här sidescrollen så valde du en dud och så spör det genom hela spelet jag hade aldrig äta, men jag köpt två. jag tyckte det var ganska yeah. awesome. och det som var bra med det att i slutet av nästan varenda området så kom det en boss jag tänkte bara att de här bossarna så hade ett, ett sån här bosssystem som jag tyckte var ganska vanligt på den tiden. Men som Säder Mära kanske har gått lite ut i det. Men som egentligen var ganska funktionellt. Och det var det att du, du kom till en boss. Och så började ni fighta då. Och ja. de indikerade liksom hur skadad bossen var. Genom att den äh, efter att ha spö på den en stund. Så började den blinka. Ja. Och ju mer skadad den var. Desto som mer intensivt började den blinka. Tills det till sist var som tog ner den ja mm. uh, och, um, uh, det var ändå så fint hur, liksom, hur bra det som gick ihop all det där att som, det, var, det var som så men när du spör dig genom alla de mindre duderna oh shit, nu kommer den en stor dude, och det är alltid är det en specifik bossmusik det är samma bossmusik för varenda boss och du vet ja. att nu ska du puckla på den här tills han antingen typ, slår i hur huvud på dig eller liksom, tills du som börjar blinka och blinkarna riktigt mycket så vinner du yes, yes. <laughs> så att det, var, det fanns så många konventioner som hade som gått full cirkel och perfekt är att just i det här Törtal 2-spel, som alltså man såg i många mm. där på följande spel, i många med många andra koncept i många år framöver. Men mm. det var bara som, nu är det där Törtal 2, så var ju egentligen en hem, hemma påta av en sån här så att säga, spälhalsbitemap med liksom lite grafik. Ja. fortfarande jättebra spel dock uh, men att det fanns som väldigt många konventioner i det där som jag tycker det bara som så intressanta att man som 80-talsband bara tog att ja, men så här ska det väl vara det här är ju ett sånt här spel ja mm. Mm. jo ja, nej, nu har är, nu är det ju min sann ändra här under under den här, vad ska vi säga, 30-åriga 30 karriären som mer eller mindre, vad ska jag säga, aktiv spelare. Eller, eller åtminstone så att säga som en, en, någon som gillar spel. Och då det ju minst han många saker har utvecklats. Alltså jag måste ju säga, jag blir jävla irritärad när jag spelar ett spel med en boss och jag inte vet hur pass skadad bossen är. Mm att ja. jag behöver antingen någon sån här visuell äh, representation eller så behöver jag en, en, en fucking health meter. jag är väldigt som sagt. Ja, nu nu nu är ju en health meter så att säga eller en meter så att säga en, en, en, en linje så att säga med, med poäng eller en, en linje med procentenheter det är ju, no, det är ju, det är ju en visuell representation. Att, att Jag började just fundera att vad, finns det något annat egentligen ja, det äh, finns... auditiv auditivt, så att säga musiken. Äh, antyda? Uh, en, en skillnad. Det finns alltså i många spel eller många Men i vissa spel så det representerats av att till exempel att du kanske någon kroppsdel faller av, eller man säger att den blir liksom mer fucked up. Jo, jo, jag börjar, börjar halta Eller, eller mm. ja mm. Uh, Sen du, var lustigt, du nämnde musik Och nu som minns jag vad det där spela Men jag vet att det var väldigt mycket Bygg kring musik och att Musiken blev liksom så här mer uh, Ostadig Och mer som hamnade i dissonans yeah. Liksom ju mer som så här Strykbossen tog Nästan som att hela yeah. spela liksom Rebellera mot dig och din framgång Och sen när du tog ut det så Tog den en sån här ton av hoppfullhet eller sådär. Så att, att, att det är lite okay. kanske, svårt att förklara, kanske. Men mm. eh, jag, jag gillar ju, allt jag har ju alltid varit en stor så här, anhängare av en riktigt bra hälsobar. Ja. Man går beställa en sallad och man vet exakt hur många hälsopunkter. <laughs> sen har kvar. Yeah. Och sen på en hälsobar mm. så måste ju definitivt börja blinka när han blir för trött att servera <hört> sina kunder. Yeah. Men, men det där är ju liksom, det jag tänker där sin Spotify-lista på extra yeah. snabb hastighet eller någonting. där måste jag säga att i, i bästa fall så so är det ju en kombination av det här, du har till exempel någonting like som I en jag vet inte mean, vad en health bar, så att säga en så att säga, en mätare eller någonting så att säga som då visar, mm. visar hur, hur den här så att säga, karaktärens hälsa då mm. <skratt> minskar. Uh, men uh, men sen jag tycker att det är liksom i kombination med en annan så att säga visuell representation som då uh, i en ändring i den här Vos, karaktärens beteende eller sätter hur den rör sig eller sätter hur den börjar se ut just som du sa, att det uppstår sår eller den börjar halta eller det tappar, tappar liksom delar av sin rustning till exempel vilket ju mm. har varit i många fall en sån här ganska, ganska så att säga, bra representation av det hela så just att en kombination av de här och i bästa fall då också med ljud där till. att allt det här på ett sätt går ihop till att i att ge en sån här fullständig upplevelse. Um, och där, där måste jag ju säga att uh, det finns ju många spel där man där, där så att säga bossar i princip liksom jag vet inte, där, där de mekanismerna inte, inte går ihop med så säga, tematiken. Mm. Och, så, och, det, och det känns att det blir det blir så mer och mer tydligt ju, ju, ju närmare man då kommer så här realism i ispelarna. No, det är väldigt svårt att ha en sån här som så här, vad ska vi säga urban survival shooter eller en postapokalyps. Nej, yeah. där du har som så här så gritty realism som ska vara som lärdkärna och sen plötsligt kommer mm. den helt varla bossen börja blinka eller någonting ja. Jo, det... nämen jag tänker ta, ta till exempel det här alltså ett, ett spel som, man, som är placerat i säg 60-talets äh, rep en representation av New Orleans mm. uh, ett, ett, så att säga no, okej, okay, det, det är alltså det här maffiatrén ja Uh, och, och där så jag no, på många sätt så försöker det ju inte alls vara realistiska men säg att uh, då du slåss mot människor så ett, ett avfyrat skott uh, mot huvud dödar då en fiendekaraktär okay. och, och det, här är, det här är ganska långt, det här är liksom regel mm -hmm. sen, sen kommer du till, till, liksom, till en boss Mm. Som ju klart i det här fallet är en människa. Ja. Uh, så då försöker man ju lägga till här med att man den har en massa så att säga, hejdukar som då är där som ett sorts hinder. Eller mm. vad ska jag säga, trösklar, vilka du måste ta dig över. Men när du kommer fram till själva den här så att säga, bossen, den där namngivna karaktären som då är den närmaste antagonisten, mm. så. Så är den plötsligt en vad man så fint på engelska kalla för en bullet sponge. Jag tänkte just på samma ord, jo. Ja. Ja, ja, och du, och du avfyrar, och du kan avfyra liksom flera granater mm. i den, och, och det, det enda den gör är att den nu ser ut som om den liksom den, den skulle träffa den i en skottsäker väst, fast ja. du har träffat den liksom rakt i huvud, flera gånger. Mm. No. Så det funkar inte. Det, är så det, det tar en helt ur den där Ja. Stämningen. alltså. Det är ju nog lite som så här. Suspense och disbelief. Som far mm. utom fönstret. Det är många sådana här uttryck som bara gör sig bättre på engelska Ska jag överklaga. Ja. Um, mm. Men att. Um, alltså. Jag för min del så. Tycker jag det här är ju ett koncept som, som annars passar som så bra, i liksom säger fantasy eller spelar du har att göra med så kallade meta människor. Därför att ja. det är som liksom så svårt att sätta fingrar på: ja, men hur många jag har världskott i huvud kan en vara och, och bara stå och skroka ja. glatt. Eller liksom, vad är det för. Varför sagts -so kapabiliteter har en vampyr? Eller liksom vad är det här för slags utomgjän och vad? Vad ja. händer när du spränger honom i bitar för typ två lävlar sen? Aj, ja, där är han igen. Men, uh, be, behold my true form. Men att, som, ja. men att jo, det är du när du spelar som så här action-spel och du har då inte bara liksom en, en boss utan konkret the boss då för kanske ja. en, en kartell eller någonting. Så det känns det som jag menar, den där fäta grisen borde ju direkt där. Av ett välplacerat mm. sniperskott i huvudet. Precis som alla hans jo. hejdukar. Så man jo. känns ju som att boss där. Skulle kanske vara. Att han spelar så smart. Och han har som så. Bra skydd. Du kan ju bara gå fram och snipera, ja. Utan Du måste slå dig igenom. Eller du måste typ. Förmodligen klättra i luftrummar. Eller som vanligt. Eller någonting ja. för att komma fram mm. dit. Så här. Precis. Så ja. att. Vill du, vill du peppra honom med ett skott i huvudet så måste du arbeta för det, annars så måste du liksom spöa dig genom hela jävla typ multiplexet för att komma fram till honom ja. och den sista du den du skjuter och att han kanske har ett automatvapen men annars så dör han som direkt ja. att det märker ju nog mer sens men samtidigt så no, inte det, är det som att nog blir lite jag tror liksom rollspelaren i mig så blir lite sådana där Mano. Att som att ja. Ah, för att. What the hell. Jag kastar ju som en granat på honom. Och han är bara liksom. Står där och, och svär åt mig. Yeah. Han, äh, men att som. Det känns, det känns alltid som att. Men jag har dödat de här. 200 000 hejdukarna. Och jag belönas yeah. inte med en bossfight. Där jag måste göra en viss mekanik. Mm. Eller där jag måste anstränga mig lite mer. Ja. Ah, yeah. Att. That sucks dick Så att jag tror att Där är det ju, jag talar just om så Suspense of disbelief Så antar att där så måste man ju I vissa fall måste man på en viss Sträcka sitt medvetande lite Att han, han överlägger granat Din granat, inte för att Han är liksom spelmässigt Så har han mer HP och Soak Än alla de andra yeah. vanliga Duderna, utan det är därför att he's a slide devil och han dodger den just och just för han hade varit med om sånt då. men jag håller med om att ja. du måste fylla i en massa shit själv. Ja, precis men du ja. säger ju också mycket av det här att till exempel det här, det här har vi diskuterat förr så jag vill nu bara tangera det. men det är ju som en sån här filosofisk design som man ser i många spel framförallt av japansk bakgrund och det är ju det att om du har en boss karaktär ja. eller någon karaktär som du väntas i något skede. Uh, ingå i strid med så mm -hmm. brukar den här karaktären tona över vanliga karaktärer att, den kan ja. se ut, det, helt normal men det är bara liksom åtminstone i huvudet längre än alla andra karaktärer vissa fall som så är nästan dubbelt större ett, ett, så här, absolut ja. bäst om man ska liksom träffa dig i moderna världen alltså, att, herregud ja. Och att, men de gör ju som inte någon sån här återbörd att liksom, de ger dem en kutrygg eller att vet, de ser ut som Andrej Giant utan det är som bara nej, det är en vanlig människa men han eller hon eller henne är bara superstor yeah. att skulle du säga det här är en film så skulle du vara lite här: what the fuck för att det passar inte men i ett spel yeah. så gör vår hjärna liksom en sån här double take, ah det är, för, det är bossen right, för att vi ska kunna som förstår och att, ja, det där är bossen. och vi ska döda dig sen och du är stor. Därför att du är en boss. Men det här är ju tydligen en väldigt så här, japansk konstform att man gillar att som, måla upp och överdriva dimensioner av sådana narrativt viktiga karaktärer. Inte nödvändigtvis huvudkaraktärerna, men som definitivt antagonister för att de ska som representerat större visuellt hot men också som sådär um, vad ska vi säga, kulturellt eller tematiskt bara vara mer än resten. Och med den här yeah. designen, det här är ju en visuell design som väldigt mm -hmm. lätt kan framkalla väldigt många som säger okej, generaliseringar i spelarens hjärna, Jag vill, det gör det i min hjärna. Jag ser det hela tiden yeah. i, i, i saker som World of Warcraft och, och sådana grejer. Yeah. Så det, det är också en så där allmänt värdetagen grej att ah, henne stod för att henne är en boss. Got you. Skjuta honom sen. Yeah. Det är henne. Yeah. Yeah. Well, mm. Ja jag, jag, jag var här och maffron Kom hit och sitta på mitt raket. <laughs> mm. uh, men, men där jag funderar att det är ju uh, jag, jag tänker att det berör ju kanske mest uh, spel som just så att jag vill ha den där liksom realismen eller vill, vill åtminstone försöka utgå från att det är, det är realistiskt så alltså där då, då kan man inte sätta in det där att den, den här karaktären är då så här tålig mm. att 10 hagel i världs skott uh, i huvud så är den fortfarande och, så att jag springer omkring Mm. Och, och det är, men jag tycker att det, det är ju kanske det är ju just det, att det, det berör spel som där du som varandes spelkaraktären en människa strider mot så att säga, andra mänskliga karaktärer men att så fort du placerar äh, sig gör så att säga bossen till någonting annat en maskin en så att säga, en, en fantasyvarelse eller, eller något annat så att säga Någonting övernaturligt Så, då då, så att säga, då då ger du ju Den där möjligheten att Den här tål All den här skadan För att den är ju inte mänsklig Ja Jo äh, no, Alltså Om jag tänker på ett spel Som skulle säga kombinera Båda disciplinerna Om du tillåter ordvitsen så att uh, ja. Bloodlines 2 eller vamp Bloodlines Vampire The Masquerade 2 ja, Bloodlines jag funderar, Vad har du, du, du lyckats spela här? Ja, Få framåt i tiden långt långt framåt i tiden ut till tiden sände. efter att helvete har frysit i så, så spelar jag Bloodlines 2 Nej Vampire The Masquerade Bloodlines nu då gamla god ja. Så Uh, där har du en ganska bra mix av uh, människor och sen meta-människor i, i form av ofta sandavampyrer, men ibland någon varor, och sen lite mellanting som jo. till exempel gula och så här. Och att om man tänker på hur, ska vi säga, hur effektiva sig skjutvapen är på människor, men hur ineffektiva de kan vara på vissa övernaturliga varelser, medan hur ja. vissa saker som är otroligt effektiva på. Över naturliga varelser och inte på människor. Så. Jag tycker det blir ganska. Det är en ganska bra balans. så där Att till exempel ja. det finns. Slutet av vissa som så här. kvästar uh, i det spelet. Som handlar om att. Ja, går hit och hantera lärdaren för den här gruppen. Ah, nej, ja han en Ja men om, om du bestämmer dig för att döda honom. Så det är ju bara en till liten prutt i vattnet. Att men då att, mm. äh, och vill du ha liksom de här de facto bossfighterna så då blir det mot äh, andra vampyrer eller äh, ja. som är ganska overpowered shit. Jo. Och att ähm, ja, jag funderar bara att äh, jag rensade spelmekaniskt så en en sån här en boss som stod ute ur det spelet det finns det många saker mm. i det spelet som står ut, men jag tänker på minst den här Bishop Wick karaktären? Uh, nej. så På direkten kan jag inte säga att jag får fram en. Nå, alltså han, han var inte egentligen någon sån här stor grej i hela spelet. Alltså, han var ju en ganska som så här. Uh, ett litet hinder att komma. egentligen. Men han var en en ganska fanatisk eh, anhängare av en sån där domedagskult och så här. Och att du eh, yeah. döda två av hans underhuggat sist du eh, inför honom. och Du hade en massa fanatiker som sprang runt där. Och eh, han så var ju då en, en vampyr en torrad årande, för yeah. den som bryr sig. Och han använder mm -hmm. sig väldigt hårt av en dispens med celläret, vilket gör att han kan röra sig väldigt snabbt. Och att om du kom yeah. till den här killen, och det här var ett sådant här ställe i spelet där du inte var särskilt kraftfull, så det kunde bara hända att om du hade byggt en karaktär som inte riktigt var så, så, så bra att tala just skott och sådär, så kunde det här vara en absolut terror därför att han rörde sig väldigt fort. Det var väldigt svårt att ta sig fram till honom och hinna göra någonting innan ja. han for iväg igen. Och att han kunde vara på ena sidan rummet och plötsligt var han bara bredvid dig och köpte dig full med hagel i värskott för att sen ja. försvinna iväg igen. Samtidigt som det var en massa sådana här uh, fanatiker eller zombier som sprang och jagade dig. Så att uh, jag tror att Bloodline är ett här perfekt spel när man tänker på just som så här konkret boss-design. Att det, är som aldrig, det finns inte som så här konsekventa nivåer som du slår dig igenom. Du är inte liksom i gräslandet och sen när du har slått dig igenom alla nio nivåer så kommer en boss. Utan det kan komma en boss lite när som helst. Och att ja. Om du slår bossarna bredvid varandra som, som att mäter okay, vem är mest kraftfull så kan du säga ganska klart vem som är mer kraftfull men att mm -hmm. du kan ställas inför dem vid väldigt varierande lägen i din progression beroende på hur du väljer att göra dina uppdrag eller hur du väljer att så här, så här, framskrida historien. Så att en karaktär som Bishop Wick kan vara absolut, absolut paid in the ass ja. bara om du tar dig an honom vid, sånt, vid en sån tidpunkt. När du inte jo. är där då, medan en annan karaktär som är mycket, mycket svårare, både som sådär, eh, tematiskt och spelmekaniskt och som sådär, konceptmässigt. Men du bara rockar ha som sån karaktär, vad som att du i princip bara går fram och ja, ja, ja, vitt, och så hackar du på honom med dina, dina krafter och så All she wrote, liksom. Eh, jag ja. tror att när man ser på många spel. Eh, så har du ju en ganska som så här förplanerad progressionskurva. Du är ju, det är ju egentligen menat att okej okay, men du ska ungefär så här potent när du kommer dit. Och du ska ha tillgång till ungefär de här förmågorna. Mm -hmm. så, där. så när man gör det på det sättet så spelar du egentligen mot många boss helt på utvecklarens villkor. Att de har väntat sig att det ska representera ungefär en sån här stor utmaning. Men att du har spelat som bloodlines där du kan sätta dig i en situation där du i princip att det är nästan omöjligt att döda om du inte liksom riktigt, riktigt sitter och grindar sönder den eller no, du fuskar. Uh, att, yeah. Jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga vilken del jag föredrar mer. Men jag tror att du måste det är nog som så svårt att designa för jag har personligen ingenting emot att ställa sig inför en utmaning som faktiskt är på gränsen till oförlåtande. Som så där att mm. men, alltså, nu måste du faktiskt fundera att klara mm. du av det här, eller ska du? Jag är ju en sån spärr att om, om, om någonting är absolut omöjligt. Det, och just, och just då Justin går och göra, så sitter jag och håller på tills jag klarar det. För sån är jag. Men jag vet att det finns yeah. väldigt många spelare framförallt idag. Som är som där att det här är något roligt. Jag önskar jag kunna skippa det. Och så kan de. Att det finns yeah. mekanik som tillåter det idag. Yeah. Jo. Jo, jo, Vilket jag alltid tycker vara varit jättedumt. Uh, men att alltså, som jag har ingenting emot att säga en klass i något spel är bättre eller liksom lite mer potent än en annan eller att en boss är mer och än en annan. Jag tycker det är det tråkigaste som finns, att du kommer till en boss och du äger sönder den direkt första gången. Mm. Vad är det för poäng? Yeah. Jag gillar att någon kastar en Bishop Wick på dig i spel där det är som att, va? Fuck! Fuck you! Why? Att... Du ska ju bli lite förbannad och det ska göra lite mm. ont. Och det ska vara liksom, du ska hata dig själv lite. Det är ju som, det är inte tecken på att det är dåligt spel. Det är ju tecken bara på att du suger och liksom måste ta på dig stora pojkbyxorna. Tycker jag. Mm. Mm. Ja, men ja. det är ju, jag funderar just på det där för att en, alltså att, vad, vad ska en, en en boss liksom en, en lyckad boss karaktär. Jag, jag tänker ju kanske nu ganska långt utgående från spel som <clears throat> från Softwares uh, Dark Souls uh, eller Dark Souls-serien eller Bloodborne eller uh, spel som Sekiro uh, där Ja exakt. Men där där där så att säga Bossarna är ju designade så att de faktiskt så att de ska inte vara lätta mm. om du inte vet liksom precis hur de, vad vad du har att förvänta dig där mm. och, och det är ju de spelarna lever ju på det att du så att du kommer att misslyckas mm. de första gångerna. Och du måste så att jag, gå tillbaka. Och du måste pröva på nytt. Och du måste så att jag, bygga upp din karaktär. Du måste fundera. att Hur kan du göra det här? Vilken strategi? Och då, då som sagt, olika klasser har olika vapen. Så att säga olika förmågor. Och att du måste fundera att okay, på vilket sätt kan jag använda den här, de förmågor den här karaktären har för att nu då försöka hantera den här, den här bossen. Mm. Och oftast så, så får man ju om man lyckas Snabbt där så får man ju en extra belöning mm. som säger ett extra föremål, eller uh, i vissa fall om du lyckas, hugga av svansen på en, på en fiende eller en boss som har då så säga en svans? Så kan det hända att du får ett extra föremål då från det igen. Mm. Uh, och, och på så sätt så ger det ju liksom den här. Det, det visar så alltså att säga att en att hej, att det här förberedelserna och det här det, det, liksom man får den där responsen att, det, som att yes, mm. att jag klarar av det här. Nå, och, ähm, mm. Alltså, det här är lite kluven egentligen. Okay. Men för att jag anser att en bra boss så ska vara utmanande. Men att mm -hmm. jag säger inte jag tycker det är inte bra boss design att du måste spela perfekt för att ha en chans. Att... Inte, inte, måste du inte, måste ju spela perfekt, men du måste ju liksom, ju, ju mer perfekt du spelar så desto mer kanske vad ska vi säga desto mer blir den där kan den där striden bli så att säga cinematisk heller, eller te sig som mer av just en dans. Jo, men att jag sa nu nödvändigtvis att du måste spela de här spelen, du nämnde perfekt men mm. att det finns det finns spel och det finns koncept där det är som att minsta lilla misstag så so that's it Ja Och jo. det finns ju många som, som skapar sig såna utmaningar att som så här deathless run eller no damage run eller sådana här grejer Jo, precis Alltså jag tycker det är som imponärande som så här rent prestationsmässigt. På samma sätt som jag gillar att säga. Det är väl, det är väl häftigt om det är någon akrobat som är där och liksom snurrar runt på världens tunnaste linje. Typ hundra meter upp i luften. Ja. Nu skulle jag vilja göra det själv. Jo. Men jag kan ju upp, uppskatta mm. artisteriet. Men att um, jag tycker att en bra boss så är liksom så här. Du kan göra misstag men att om du men du har alltid möjlighet att komma tillbaka, du har att reparera det, ja. att, jo, att eller göra eller, upp, upp upp till en viss nivå så att säga. Jo jag men så alltså, kan du bara stå där och ta den i asla och vänta den belägning, <laughs> utan det är ju som <laughs> det är ju igen på den andra sidan spektrumet där det är som att, jävla humobus skip. Äh, ja. Att, ja, mm. När vi lever i en tid där du får skippa som grejer av, av storin eller progressionen som du inte tycker om, så det är ju som att mm. Varför is du ens spela överhuvudtaget? Bara spe säga någon spela en playthrough eller någonting. Men att ja. alltså, som. Äh, jag tycker som att. För det finns. Jag har, jag har spelat spel med väldigt oförlåtande bossar. Och att väldigt väldigt. Så här, stor utmaning. Och att. Det suger alltid mest. Framförallt om det är spel där du måste spela tillsammans med andra. Det suger alltid mest och yeah. det finns en sån där grej Som att okej okay, men om någon fuckar upp På det här så då måste vi göra mm. Om hela skiten Ja yeah. uh, Och att som det är, liksom att, uh, att det är roligt Om det ändå finns någon möjlighet Att komma tillbaka eller reparera Någons fuck up mm. uh, Precis. Och, och jag har märkt att jag är Större fan av som såhär lite längre Fighter än som såhär short and sweet För att när du har short and sweet Så känns det också som att du måste på sätt och vis rampa upp den här svårighetsgraden för att det ska kännas meningsfullt. Och då blir det bara en serie som att okej, okay, men liksom stepdansa så här 128 gånger så vinner du. Som att okej, okay, cool. Men att det blir inte så mycket utmaning som det blir att kan du väldigt smärtsamt uh, träna muskelminnet. Jag göra exakt det här under det här väldigt korta intervallet. Kan du? Okej, okay, bra, då vinner du. Yay! Plus att jag gillar också mm. utmaningar som att det är ska vi säga samma mekaniker men de kan komma i annorlunda ordning och de kan kombineras på olika sätt. Så att det är bara när du har ja. bemästrat liksom de här kombinationerna eller de här möjliga varianterna som du besägrar bossen mm. innan du har lärt dig åt vilket håll du ska dodgea en gång. Liksom. Mm. Så att ja, jag har ett R-exempel på det här, och både du och Liston har exakt var jag kommer gå. Men jag tänker inte gå direkt ännu. Man kan diskutera lite andra saker först. Men jag tänkte vända om okay. och fråga: att, Om du spelar ett spel, och jag vet vilka spel du yeah. vanligtvis gillar att spela, och du ställs inför en ny boss som du aldrig har spelat mot. Tidigare. vad är det liksom ja. vad är det för slags boss som gör det starkaste intrycket på dig att när du ställs inför den här karaktären att är det liksom där de är stora rädsliga skrämmande att, uh, att de så här historiemässigt har byggt upp det, du vet vem det här är och du, du som känner en värld eller vad är det liksom som sätter respekt i dig när du möter en boss första gången i ett spel. Alltså, nu är det ju, jag, jag, är, en, jag är en stor fan av, av så att säga den här korta intro, uh, videon. Så att mm. säga det, det kan vara en, no, några, några sekunders um, så att säga en, en kort så att säga videosnutt som då till exempel, visar. Den här bossens Rest. entré. Den, den så att säga, första steg som den tar mot dig. Om, om jag får mm. ge ett exempel så mm. tänk dig det här uppe på ett um, snötäckt tak mm. så sitter det, sitter det på en ensam uh, tron så sitter ett fruset lik. Mm. Uh, när du närmar dig det här, den här tronen så ser du att den här, här frusna kroppen så plötsligt rör, börjar alltså ryckigt röra på sig den med stor möda stiger upp från den här tronen och börjar liksom krampaktigt gå mot dig. Mm. Och för varje steg den tar så blir rörelserna lite smidigare och den här så att säga kroppen blir mera reslig mm. och den lyfter upp vapen. Det, mm. till exempel, mm. var, var en sån här som gjorde ett intryck på mig, att den där korta snutten som så att säga visar visar det här så att säga uppdraget eller liksom visar helt klart att den här den här bossen är som liksom här och liksom, tänk, det är inte ett skämt det här nu. Mm. Ja, men att, att, att liksom inte stiga upp på ryxtet och på krampaktigt börja ha som mod där jag tag i närliggande vapen. Jo, det låter som när jag börjar min flickvän att träsa upp och gör lite om vi ska ha date night. Mm. Uh, mm. Ja, men du, du själv då, vad får ditt blod att forsa runt? Bröst. Uh, <laughs> så, så, oberoende av i så ska den ha stora ja, bröst stora bröst min idealbås är tvåfackuppande bröst som tvåfackuppa yes. ännu mer antar uh, jag näa alltså jag gillar liksom så här foreshadowing egentligen det yeah. um, mm. känns extra bra om det är någon en om en boss är en karaktär som man hört alluderat till som man kanske har haft kontakt eller som vars underhuggare man kanske har haft kontakt med ja. man har redan som byggt upp det här hotet eller den här utmaningen som den här bossen kommer att representera ja. um, vad gäller som så rent cinematografiskt så jag tycker ju det är trevligt om till exempel det finns vissa spänn som gjorde väldigt fint att säga det kan hända att du ser den här bossen utifrån ja. att du kanske ser den här massiva kroppen eller du ser siluetten av den i fönstret eller den har kommit för att håna dig under en annan strid, under spelas gång eller ja. så här, då har du den en koppling till den. Mm. Uh, annars så, uh, jag menar jag, jag är också en, en stor fan av uh, de här uh, dramatiska utbytena. till exempel uh, Uh, om du minns den här Clive Barker's Undying? Mm, ja. ja. Uh, så jag minns en av de en av fighterna som du hade med de här fördömda medlemmarna av den här Covenant-familjen så var dottern i familjen Lisbeth. Uh, hon hade blivit förvriden och var ju ett monster som bodde någonstans under huset och så där. och då du tar den nära och då du vill hitta den här moden och du ska väl ha någonting hem sin någon av henne. Och plötsligt så kommer hon där och ni har en väldigt så här djup dialog om varor och existerandet men det tar väldigt snabbt en sån här mörk vändning innan hon i ja. hotar att hon ska liksom äh, på det bitas och bita i dina ben och där. Och ja. efter den dramatiska sekvensen så börjar ni exakt där att liksom hon står där redo till språng och ni slåss där i en katakomba och hon liksom jagar dig med den där massa små skitar som liksom vandrande liksom springer runt där och försöker få tag i dig. Så att, äh, jag tror nog det är många av de här sakerna som ger med Jag har nog märkt att jag gillar karaktärer som är lite som så här uh, uh, filosofiska douchebags. Att, uh, okay. Till exempel om vi vill ta en väldigt nylig karaktär så har vi Um, Sire Denathrius från uh, World of Warcraft Shadowlands som är som sådär att han har varit då, då haft att göra med honom då arbetat för honom uh, gradvis och visade sig att när flämt gissar var han en bergai, och att ända mm -hmm. tills du konfronterar honom i strid så är han liksom en liksom över översitta fitta liksom väldigt här dryg aristokrat uh, yeah. jag det är världens drygaste ventru som står där och liksom bara med dig att komma och honom på käften och Till sist när du gör honom på käften Så är det liksom okej, okay, take it asshole Fuck you att yeah. Jag gillar uh, Ett spel som på sätt och vis Stimulerar dig Att ha en åsikt om karaktären Att jag vet att Många gånger sa det som var att du, Alltså den här karaktären så vill inte slåss mot dig och du vill inte slåss mot honom men du har inget val det, det är alltid bättre mm. än den där känslorna där, ja oh, men det är en jättestor zombie ja precis och, plus jag tycker att om du har ett skräckspel till exempel så känns det som mm. att om du inte är rädd om du inte är rädd för att till exempel Lisbeth så yeah. då blir det ju bara, men då bara du runt mm. och som skjuter jo. henne och det är inte så mm. kul att alla ja. såna här små saker som bygger fast kanske är inte är en så svår fight mekaniskt så tycker jag att det är mm. när bossarna liksom kommer i ditt huvud. Att du är liksom lite den där, ja. ah fuck liksom, hon kommer att äta mig inte karaktären mig, hon kommer att äta mig och, liksom, yeah. och jag vill ju bli uppäten äh. Så att Ja. All, alla såna här saker Allt som ger med värde jo. åt bossen Egentligen om du lyckas Om du lyckas bygga en emotionell koppling Och också mm. ge en orsak till, Varför vill jag spöra den här fittan nu? Så då, ja. då är jag väldigt glad Då är jag väldigt jo. Jo, alltså det, det är Jo jag, jag tänker där, där så Nämnde du kanske den här Viktigaste punkten det där att, så att, jag, att Om det där att säga, både så att säga, mekanismerna för den där bossfighten men också att säga, all, allt som har byggt upp till den när det faller på plats så då blir det ju inte så att säga, din, din rädsla för att misslyckas så blir det ju mer av det där liksom att ah, nu kommer jag att dö här mm. snarare än att det skulle vara att, att ah, om, jag, om jag nu om jag dör här, så betyder det att jag kastas tillbaka till förra checkpointen. <laughs> ja, då. då måste jag göra det här på nytt. Och det är, det är ju den där, den där skillnaden, är ju den där riktigt, riktigt centrala där. Och, mm. och en grej som jag tycker att blir jätteviktig vad gäller just boss design där är, är det att är den här så att säga, då du förlorar. Mm. För, du, för du kommer att förlora. Mm. Om inte, så att säga, om inte en gång så flera gånger men, men då du då din karaktär dör så att det, det liksom vad ska vi säga, att det har skett på ett rättvist sätt att, att så att säga att den här vad ska vi säga, att det är liksom bossens meka, mekanismer liksom ska vara sådana att, att det inte känns som att den är att det, det är liksom fusk No. Så att säga. och där, där kan man ju, det, det kan ju vara allt från så att säga dens äh, de, de, liksom damage output att, att säga, hur mycket skada gör den per slag uh, liksom lyder den de begränsningar som andra fiender liksom lyder enligt sig att en, en sköld faktiskt liksom blockerar slag mm. eller är det så precis att den slår igenom det här eller är dens, det ens liksom hit range eller hit tracking som jag vet att det är till exempel spelet, The Surge, uh, den fortsättningsdelen. Mm. Så uh, där, där fanns en boss som jag vet att fick mig att bli fullständigt rabiat. <laughs> för, för den hade den hade, så här, det hade så här, vad man skulle säga på engelska, då, en liksom leaping slash. Att, mm. så att säga, det, det, är en, det är en humanoid boss, en människa som i princip hoppar och så att säga, slår efter det med sitt svärd. Mm. Men den här kan liksom man tänker sig ju då att om den börjar hoppa mm. så tar du och, och så att säga duckar eller mm. så att säga rullar då undan. Mm. Uh, men istället för att den då skulle landa på det ställe där du var då den började det där hoppa. Mm. så följer det med att den liksom tracking gör att den svänger mitt i luften mm. så att den kommer liksom närmare dig. Och det och det är ju och då så att säga då blir det ju så att men då följer inte den liksom, de regler som spelet sätter upp att annors gäller och som är en del av också det, det strategiska i mm. den där spelstilen, när, när du ska försöka lära dig spelets mekanismer så när den inte lyder mm. men... dem så då blir det frustrerande och det är liksom ett exempel på dålig boss design tycker jag Jo, att det finns ju många fall där bossen är liksom på något sätt så broken eller att den är som så orättvis att det kanske inte sist och slutet, kanske du inte skulle behöva fuska men mm. folk börjar ändå fuska och nu menar jag liksom ja. fusk när du ger dig själv odödlighet med någon kod eller någonting men att du börjar som att jag vet att det finns många Bossar i många spel som är som så här ökänt Dåligt kodade Eller yeah. att de hade Design designfel Som, som mm. ledde till att, som att du kunde inte besäkra den på konventionella Medel eller liksom på det sätt yeah. som Designers hade avsett Så att istället så, så hade de flesta spel som hade besägrat Den hittat alternativa sätt Att besägra den Uh, yeah. mest uppenbart så är ju till exempel om vi går tillbaka till bloodlines så är det som att, är bishop att Men hur besägrar du honom om du inte har en särskilt uh, så här stryktålig eller snabb karaktär du använder liksom väggarna till din fördel att, Aha, nu sticker någonting yeah. litet fram av honom runt ett hörn, bam skjuter du honom yeah. samtidigt mm. som du använder väggen till din fulla fördel så inte han kan skjuta nej. Att ja. hur, hur bra spel de än gör idag så är det nästan till omöjligt att göra en smart så här design som ska förstå helt att nu är det någon som fuskar här nu, nu ska jag mm. nu går jag bara runt hörna och skjuter dem i ansiktet för det är mänskligt ja. beteende, det är dator beteende mm. uh, men att om vi har ett ännu mer rötkänt exempel så du har många bossar i World of Warcraft att, okay. att till exempel nu idag så är det ju Proffsgilda som sitter och får de här första killsen Av en ny boss Det här är ett team som bara sitter och pumpar Och pumpar och pumpar jo. Tills de får sin kill Och de har uh, spelare som bara kan bytas ut uh, Precis som de tycker som har alltid ett optimalt team Så de har alla fördel man bara kan ha mm -hmm. Så Jag vet inte på sätt och vis är det lite sjuk. Det finns inte så mycket mänskligt kvar. Men jag tänker när, när spelet ursprungligen kom ut 2004. Och folk inte riktigt visste vad de gjorde. Så fanns ja. det många bosser som var ute i månader. Innan de besägrades. Därför att. För det första så. var ju inte allting och Det fanns strategi för allting. Och alla visste direkt vad de skulle göra. Och för det andra så var det ju där att. Men vissa vissa bossar hade bara designfäl som gjorde att liksom, de gjorde skitmycket mycket skada. de gjorde så mycket skada att det i princip inte var möjligt att till exempel hila igenom eller de, yeah. de hade en sån där det fanns en förmåga som var som så potent att om du hade otur och det råkade hända en annan förmåga just då så dog ni alla yeah. det är ju inte bra bossdesign mm. men att till sist så var det någon som funderade ut hur ska vi göra det här? Uh, och att jag minns det var en boss där folk har funderat ut att okej okay, vi har ingen chans att den är den här bossen med konventionella medel. Men om vi alla, just när man går in i det här rummet så står vi alla polar under den här typ ljusstaken så de missar den här förmågan som man annars skulle ja. träffa för enda gång. Och plötsligt var det ja. En annan... Ja. Äh, bossar kom de på ja men äh, det här går inte liksom, det gör för mycket skada men vi kom på att om vi har en hunters pet liksom ett, ett husdjur i princip ähm, och, och tankar den här bossen och vi placerar honom där och vi bara tog tokhilar den så kan ni, den här yeah. förmågan som alltid träffar den här topp agro-tanktaget. Så den har ingen förmåga på den här petten för den tar typ 95% reducerad skada från en sån förmåga och alltså sån här shit. Ah, att, och så. So. Det här är ju inte meningen. Så här ska inte mm. vara. Men att det var, det var en omöjlig boss. Så folk funderar, okej, okay, yeah. how can we break it? Och jo, så gjorde de det. Jo, precis. Men att det här är ju också en del av den här processen. Att, jag tror att, jag skulle jag sku gärna tala lite om vad. Säkert innan vi slutar för det är som så speciellt unikt spel just med tanke på bossar. Men om vi går tillbaka just i till den här känslan av bossar så måste jag ju säga att yeah. jag sa ju tidigare att jag gillar bossar som får mig att känna någonting. Men jag vet inte jo. om människor som alltid eftersträvar en, en, en viss sorts känsla om du förstår vad jag menar. Att jag är lika nöjd om jag är arg, om jag är skrämd. Eller om jag är sorgsen mm. när jag fightar mot jo, en boss. Precis. Det är viktiga för mig är att jag måste ändå känna någonting. Jo. Så här. Jo, jo precis. Uh, och att, men att som sagt, konventionella boss är ju du uh, den är en som uh, hjälten uh, då mot en, en mycket större mer bepansrad, ofta räslig ofta grym, ofta monströs sak som kommer. Ja. Den har alla fördelar. Den har väldigt få nackdelar. Och du ska ta ut den. Och att, yeah. Som ett väldigt konventionellt exempel. På det stänger jag ut. No, men du knukumträde. Gamla goda du knukumträde. Och absolut sista bossen. Du slåss den uppe på en stad. Du får upp i en hiss. Och så fort du kommer upp. Så är det den här massiva jättestora saken Som börjar liksom, peppra automatiskt på dig. Och jättestor att komma mot dig. Om du ens går nära yeah. den så trampar den dig till mos på några sekunder och that's it. Och du för nära så, så skjuter den ihjäl dig. Med q eld och försöker du gå längre bort så börjar det flyga raketer överallt. Men aktiverar ditt jetpack, för upp och smäller den där DAF-luftballongen i luften så det börjar regna power-ups. Ta dem och så börjar du peppa dina ägra granater och söka och runt alla andra aliens som skjuter på dig och så vinner du ge. What's the problem? Yeah. Problemet är att den jättestora och vill döda mig. Har du all motivation mm. du behöver för att spöra någon good point? Så, mm. Sådana här mm. saker. Ja. Uh, ja. Men jag tycker det som ja. är ett bra arkeexempel. One boss? That guy. That guy is a boss. Kill ja. Mm. Uh. Ja, det, det, det är ju... <laughs> jag vet jag Tycker det där... Uh... Det kanske är en grej som jag kanske att vi skulle ägna några minuter åt. Så är den här tanken att. Så att säga, för ibland så är, är ju det att liksom en boss-karaktär. Så att säga, när en boss-karaktär uppenbarar sig och då med så att säga, den, den visuella representationen av skada som du orsakar mm. åt den här karaktären. Så jag tänker, det, det här, jag, jag funderar lite och jag, jag har lyssnat på en del diskussion kring det här, hur lämpar det här sig i just skräckspel? Och då specifikt om man tänker på spel som tar inspiration från någonting som säger Lovecraft. Mm. Där, där du i princip ska ha, så att säga, säga att den, en av de här att säga, bakomliggade antagonisterna är då så att säga en varelse bortom vår förmåga till förståelse? Mm. att säga, en av de. Uh, när no, vi nu tar Cthulhu att säga, en av de gamla gudarna. Mm. Och, och, och, och, då, och då tänker man ju att. Är det inte då en. Så att säga. Då funkar ju inte där För jag tänker att så fort du, du liksom. Varför lägger du då? Cthulhu som en boss eller, eller uh, vad heter det Dagon så att säga havsguden mm -hmm. som. varför skulle du ha den som en boss i, i ett sådant spel, jag tänker att där, där så fungerar det ju snarare som att det, det, det gör det hela liksom billigt det, mm. det, det tar bort den där det som ska vara det hotfulla i den där karaktären, så fort du kan då använda den här kanonen på det här skeppet för att peppra dens ansikte tills, tills den får så ont att den går bort för, ja. för liksom, då, så att säga, då då är det inte det där stora hotet längre och det är jag tycker att det liksom i fantasyspel kan jag förstå det ännu Ja. Men just att i skräckspel så tycker jag att det där, där kollapsar min, så att jag oberoende av hur trevlig design den där bossfighten kan ha, så blir min fråga ändå att, verkligen mm. det är det här som ni tänker göra? No. Uh, Alfred Hitchcock också sa en gång att there is no terror in the bang only in the anticipation of it. Och att yes. jag tycker att det här är ju en maxim som många också kanske vill hålla i många andra grejer att nu så vet jag inte hur bra Lovecraft uh, och de här karaktärerna som man mer alluderat till tämpar sig ja. för speldesign att mm. jag menar um, till exempel för att igenta Warcraft som exempel. De har ju sitt eget mys, äh, mytos och de har ju yeah. sina old gods och så shit. Och, och de yeah. är ju helt klart inspirerade av Lovecraft. Men att, yeah. men att de har gett orsaker de har gett justifikationer och mm. varför de finns och hur pass kraftfulla eller potenta de är eller varför de i vissa yeah. fall är begränsade. Så det, känns mer, äh, så det känns bättre att kanske konfrontera dem en att om man säger, okej, okay, det är Kutulhu, hon hade storarna jättemycket tacklar. Vill du yeah, börja skjuta raketer på honom nu? Eller ska vi börja med lite kulsprut? Eller hur vill du göra? Att det är ju som, som du säger, det är lite löjligt. Men att jag tror som att visuella representationer av monster i spel så är ju yeah. de är ju som så taggande och triggande och, att, och definitivt har mm. honom i sin plats. Men jag tror ja. att det är alltid bättre kanske att för Lovecraft och liksom hela Rakutulhumyt och sen så handlar det lite om att du, du får upp ögonen för någonting som, som om du fortsätter att gå när det här kaninålet ja. så kommer det att bli galen. Och det är ju kanske ja. bättre att som flörtar lite och kanske ge mindre saker. Det är ju det att man behöver ju inte alltid dra ut den, den som största klubban direkt att att bara för att vi vet att Kutulhu finns. Behöver vi ju aldrig se honom. Vi kan ju se Nej. tjänare mm. eller effekter. Och jo. jag tror. Bara för att säga saker som jag noterar gång på gång. Folk jag tycker gör fel. Med just det här Kutulhu. Utan att de ska som så idogt. Just trycka in Kutulhu. Eller någon annan av. Och jag förstår ja. aldrig. Men varför? Ja. Att det är, ju som, att, no. men, det är mm. som att du gör. Um, en. Något slags bibliskt spel Eller du, du gör yeah. Nu börjar det redan finns en, en väldigt känd representation Av Dantes inferno i spelform Men att liksom yeah. det känns som dumt Om första och sista bossen Måste vara satan För ja. att det är liksom mm. okej okay, Det har de vissa som så här Rent ideologiska problem Men vad händer om du besegrar satan Är du ja. läraren för helvetet Nu Blir du straffad mm. av gud Uh, vad betyder det om du besägrar någon som gud själv har liksom märkt med, med liksom sin whatever? att det som och jag menar Du kan inte spela ett sådant spel heller och säga att ja, men, jag inte spelar någon roll för mig. För jag är agnostiker eller jag är inte säker på om gud existerar. Ja, men inom ramverket av det här spelet så måste du, du ta en väldigt kristen eller judeo-kristiansk version av, av saker och ting. För annars it, gjorde du just ingen sens. Mm. Det är bara yeah. ett stillstort monster med ett namn som lika bra kunde ha varit Stefan. <laughs> mm. uh, men att som, för att ta exempel på ett spel som gör det bra och som är helt baserat egentligen på bossar, Shadow of the Colossus. Ja. Yeah. Uh, det är du mot spelvärlden. Det finns inte så mycket andra utmaningar i spelvärlden att just traversera den. Och den spelvärlden är mm. ganska rik och vacker och du kan spendera timmar med bara rida runt på din häst och liksom förundras över alla saker som finns där. Men i högsta grad så bygger det på att du ska ta ner de här kolosserna. Och varenda koloss jo. är unik. Varenda koloss så representerar någonting som du måste överkomma. Det finns inget. Eller utan det är du eller dem ja. uh, och att det som jag tycker är fint där är att liksom vissa som du ställs inför så har en väldigt aggressiv framtoning och att de representerar mm. för den delen också terror och skräck, men de lyckades ändå få in så mycket emotion och känsla i det, det fanns faktiskt verklig sorg i ögonen på de här varelserna, ja. det var en väldigt sorgligt ögonblick och stund var det gång en sån där så ja. Det där, det där spelet svämmar över av känslor. Jag förstår fortfarande inte hur de lyckades mm. göra ett sånt fint spel åt Playstation 2. Mm. Uh, och att som... Ja, um, och att de behövde inte luta sig på någonting annat. De behövde inte småda med den här satan! Eller liksom ja, uh, sitta här är Kutulhusbror Mutul, eller whatever the fuck. Mm. Att som... Mm. De var inte aliens. liksom De tog en story, de tog en setting och de sprang med det och de... De gjorde det i sin egen. Och det respekterade jag definitivt. Varenda boss kändes yeah. meningsfull. Varenda besägrad boss. Så, så lade till en till bit. I historien som. Som gick framåt. Uh, i, en, I en takt som överensstämd. Med hur du gjorde. Liksom. Och att. Yeah. Uh, och, det, och, det, och det var heller ingen. Som förut bestämd. Som sån nivå. Eller liksom tempo som du måste göra. Det, utan du gjorde på ditt sätt. Och att alla sådana här grejer ja. så, så bygger upp. Um, en grej ja. till som så jag börjat tänka på för att du nämnde just de här hälsomätarna och den här representationen av hälsa och sådär. Ja. Det faktum att jag sa tidigare att jag blir irriterad när jag inte ser någon sån här visuell representation av hur mycket jag skadar bossen. Men det är med för att uh, om jag vet hur liksom Länge det är kvar tills blir säkert så vet jag hur pass jag ska hushålla med mina, med mina krafter eller liksom med min egen hälsa. Alltså, för att jag vet att det är möjligt. Det finns alltid, nästan varenda spel så finns det alltid någon sån där superfag-taktik. Du, liksom, du står längst bort i hörnet och kikar fram nu som, som pytt. Och så får den en så mikromillimeter bort från bossens hälsa. Och så står du där i 40 yeah. minuter och säger Yeah, I win! Men yeah. samtidigt känns det som att Did you, did you really? Mm. Uh, så att, ja, men vinst men, då vin, vin, stor beroende av, av metod. Jo, jo, men att ibland så är det roligt att vara liksom den här action-samurajen som sa, det är du, mm. eller de, de har burabi, så att nu liksom, nu är han ett som så här huvudklyv från att dö så att hoppa in och ali yeah. fuck it, Du it, du it, do it, do it, do it. Och att det känns som är. jag tycker det ger en mer som såhär uh, cinematografisk eller med som så här immersiv upplevelse, jag vet mm. att okej, okay, the fucker is almost gone haja, här uh, men att um, jag tänker på de här gamla Megaman-spelen ja yeah. Uh, framförallt de här till 8-bits Nintendo därför att de hade ju en väldigt typisk en av de bästa av liksom fram till bossen så det en ren plattformgrej, att jo, du gjorde på saker och sådär, men det är plattform du ska, du ska ta dig fram uh, med den här labyrinten, den här utmaningen och plattformar och skit som är i vägen som du måste skjuta sen så finns det ett väldigt noga avgränsat område och sen så hamnade det på systematisk uppräpning att det är en liknande introduktion, där samma bossmusik. Du får en hälsomätare för bossen bredvid din ägare och sen så den som fart i noll först så där. Sen tar yeah. du deras krafter och sen får du väg och gör om det igen. Jag tyckte det var som de här spelen som är som väldigt, som väldigt byggda ganska mycket på sin bossdesign att mm. de här som, som barn så förundrades jag alltid över hur roligt det var så det är som som sagt konkret plattform när du blev belönad med en boss i slutet att det var som de här två spelalementen kompletterade varandra, varandra så bra och det blev just extra bra med den här hälsan det var, det var, för förutom din egen hälsa så hade du liksom mm jag uh, säga ammunition för andra borsas vapen, du hade energitankar du kunde använda för att fylla upp din hälsa om du behövde det fanns alla sådana här saker som du kunde fundera på och det var bara möjligt därför att du såg hur skadade du, hur skadade bossen och förstås varenda boss var unik, hade sitt helt eget rörelsekärma och sina egna vapen och om du besägrade den så kunde du få den svapen vilket öppnade upp ännu fler möjligheter i hur du hanterar andra bossar och det fanns andra bossar av svaghet för vissa vapen och så vidare. och Så vidare. Så om du absolut yeah. fick, fick stryk av en boss så kunde du ju bara genom att besägra en annan boss och ta deras vapen och sen använda den mot bossen. Då problemet är totalt trivialisera hela grejen. Mm -hmm. uh, men att här är som så här bossdesign som inte bara att, ah men nu gör vi ett monster, den zombie krokodil som också är kul. Och så är en robot och har någon anledning. Okej, okay. men vad betyder det? Liksom, hur, hur har vägen hit sett ut? Vad betyder det när du dörde? Händer det någonting när du Och Var det någon vits att du dörde? Eller var den bara här? Så här. Att jag hatar bossfighter som inte känns meningsfulla. Och att jag hatar yes. bossfighter. Att det finns spär som har massor med bossfighter. Men de här spälen sa ofta designat på ett sånt sätt att ja, här är det en grej som har mycket hälsa. Och nu vill den döda dig så jag antar du vill döda den tillbaka. Men jag har alltid funderat de här spälen, varför springer du inte iväg? Särskilt om det är en sån här open world eller någonting att ja, men, du kan yeah. bara kuta iväg. Nej, du kan inte för nu mm. är det en osynlig vägg här som du just kom från. Nå no, men, yeah. I guess I'm the hero så Dags att circle sträffa mm. och pumpa raketer då, I guess. Ja. Yeah alltså det där igen så att jag tycker att det beror ju på att, så att säga, hur ett spel det är att tar du ett spel som Deus Ex mm. så finns det ju kanske en förväntan att så att säga, du ska i princip kunna fly eller du ska kunna tala dig ur den där bossfight du ska kunna du ska kunna så att säga gömma dig och, och på så sätt smyga förbi eller du ska, du ska kunna Uh, använda så att säga icke-dödliga vapen, mm. eller så att säga det ska finnas olika valmöjligheter mm. uh, som också kan innefatta det att du, du faktiskt inte alls strider uh, i, ett, i ett spel som t.ex. till Dark Souls eller i den spelserien så, så ska jag säga att jag är, jag är helt så att säga okej okay med det att, så att här, här måste du slåss uh, för att ofta så signaleras det här, den, den, det område där du ska slås av det att antingen en, det finns en port, så att säga en, en, en dimmport, så när du går, eller en vägg av dimma och när du går igenom den så i princip blir du instängd där för att det där området är då taget av den där boss-karaktären på något sätt. Men det är ju så kallad ja. arena-mekanik. Jo, jo, jo, det, det. men jag tycker att det, det, det funkar där. Jag, jag, jag känner inte så att säga att jag, jag skulle behöva säg, där utveckla en karaktär vars, vars förmåga är liksom att ah, no, den karisma är så hög så att den kommer in och, och, och säger att, hej hör du nu <laughs> ska, ska vi nu inte bara ta en kopp te istället. Jo. Och sen, sen säger att no, okej, okay, en Lipton Yellow Label för mig. <laughs> ja. So. Just den rösten. Uh, jo. <laughs> ja, exakt. Best French forever. Jag vet att det inte så mycket sens i ett spel som Dark Souls. Mm. Att, ja, okej. Okay, ja, det makar så mycket sens i ett spel som Dark Souls. Och De flesta spel är ju drivna av det här. Men att man måste no. ju komma ihåg att mycket av vår moderna underhållning uh, spel, tv, bio, Teater. det är ju också det substituerar ju också för ska vi säga, mänsklighetens latenta behov av blodsport att som ras så gillar ju människor att se blodet flyta och känna hjärtat pumpa och liksom att, du, det är inte nödvändigtvis den här personliga rädslan utan det är bara den här att vara nära liksom rädsla och våld och att vi har ju, det är ju inte alls för många hundra år sedan, sedan vi hade olika former av gladiatorspel och vi på valda delar idag så finns det ju olika former av blodsport. Men att, jag tror just det här att du kastar in två dudar i ena arena. Och har de att puckla på varandra så det bara flyger kroppsdelar. Det är någonting väldigt primalt och mänskligt. Jag tror i innerst inne så kanske vi gillar att säga det. att yeah att vi kan göra det i spelformat utan att riskera våra egna lämmar så det är ju bara ett plus men det finns ju mm. ett sånt här behov onäkligen uh, ja. men att inte vet jag att vi, vi lever väl i upplysta tider och, och, och boss det är ju bara det här att säkert två kombatanter äntrar en arena mm. och att den, den mest onäkliga representanten, förmodligen du som ska komma ut rumfärande, det är liksom yeah. det är någonting yeah. väldigt humant med det egentligen mm. och, att, yeah. och jag förstår att jag uppskattar det uh, plus att speltekniskt så makear det mycket sens för det gör synd mm. om du spänner månader och månader och designar en, en, en sån här mekaniskt tilltalande boss och sen är folk nej <går> och går iväg att, det är ju ganska dumt ja. men, jag gillar ja, också, men jag gillar också möjligheterna förstås som olika som så här sandbox spel som till exempel Bloodlines äh, postulär att, men, hur är det om du har en social karaktär vars kanske spel utgörs av att skapa allianser och försöka som så att säga divertera negativ energi mot dig och bara liksom ja. du? byråkraten eller politiken och sen om du vill då vara en som så här Känns bak, bråkstak. Alltså då går du, då spöjar alla. Ja, hela världen, ja. i räna. En person entrar, eller två personer entrar, en person lämnar den och att så, sure, kul, cool, konventionellt. Men det kan vara ett, ett stort ett, ett stort åtagande och säkert kräva lite mm. eftertanke. Men gör man det rätt? Vem vet? Det är ju det att man kan ju som så lätt introducera olika spelmekaniker som komplementära varann men att oftast yeah. fokusera ett spel på en väldigt specifik del eller några spelar några delar som är där men som inte kanske kompletterar så mycket som de lädsagar varann eller som så här den ena kastar ena över den andra och det är väldigt tydligt när du äntrar mm. den ena sektionen av den andra som till exempel Megaman men, men att jag tänkte att Kanske vi skulle kunna spendera några minuter att diskutera några av våra favoritbossfighter. Innan vi kanske sakta att liga börjar avsluta det här. Oh, okej. Okay. Det kan vi. Det kan vi väl säkert göra. Ja. Vill du, äh, vill du inleda eller? Ja. Jag har ju redan nämnt ett antal från flera olika spel. Mm. Äh, ja. Men att. Äh, så jag tror jag tror jag kanske avslutar med, med några bossar från World of Warcraft. Därför att. Um, och så kanske någon fråga varför så många bossar från ett spel. Och mitt svar är därför att det finns. vad har gått igenom så många olika skärden. Och att. Allt från liksom storleken på, på det här teamet du spelar med, till svårigheten på bossarna i sig själva. Till bara det rent mekaniska, vad som har varit möjligt att göra i en bossfight fight ändrat så mycket genom åren. Så även om det är samma ja. spel så har det representerat olika utmaningar och olika idéer. Och att, mm. äh, eftersom jag redan har nämnt ett antal bossar eller äh, så system från andra spelstaden, jag kanske kan tala lite om det. Men att som så här okay. mer i korthet, bara som så här rent idémässigt. Uh, folk kollar just nu på att spela World of Warcraft Classic, vilket ju alltid är ursprungliga World of Warcraft, som bekant. Um, det finns många ikoniska bossar där, men en av bossarna som jag ofta tänker på uh, från den här sista raiden i Classic, alltså Naxxramas, så är en mm. boss som heter Thaddeus. Uh, vad som var roligt med Thaddeus var att han hade en väldigt så här, Frankensteins monster vibbad. Du börjar med att slåss mot, uh, mot uh, två mindre uh, monster som hette Stellagor Fugen som stod på varsin plattform. Ja. När du de besegrar dem så, så hoppar alla över till den sista plattformen där bossen stod. Den egentliga bossen stod och han var ju då inoperativ. Men efter att det mm. hade gått en liten stund. Och då besägrade båda de här andra bossarna. Så blev han aktiv. Uh, yeah. Och uh, efter att då fighta honom en liten stund. Så använde han sin signatur signaturförmåga. Vilket är att han ger alla en elektrisk laddning. Så att du kan alltid igen bli laddad med positiv eller negativ energi. Uh, och efter yeah. att du har blivit där, så har du några sekunder. Och om du står tillsammans med folk som har samma... Uh, elektriska laddning som dig så ju mer folk som står under desto mer skada och helande så gör du. Men om du står bredvid någon som har den motsvarande elektriska laddningen mm. BAM Just så Jo uh, Så <täusper> på den här tiden så var ju de här raidteamen 40 man Så vad tror du hände ja. när det var den där ena personen som inte var riktigt säkra på vilken laddning de hade No. katastrof. <laughs> jo, att det var som typ halva raid-teamet exploderade direkt. där yeah. Och att mm. äh, där är ju en svårbost? Nej, inte alls. Du väljer en sida som det alla med negativ laddning går, och en annan sida dit med positiv laddning går. Att ibland fuckar någon upp men överlag så är det ganska lätt. Du behöver bara yeah. kolla när han gör sin förmåga att fatta vad du ska vara. Har du den laddning som du hade innan står du kvar. Har du inte så springer du till andra sidan. Det är inte så svårt. Men ja. um, det är liksom, jag gillar den fighten. för att i Classic så fanns det inte så många mekaniker egentligen. Och det här var bara en boss där du inte bara kunde stå och låta tanken och hila sen gör göra jobbet för dig. Medan du stod och slår på dina fireballs. typ att, Ja. Det var en sån där förmåga. Jag blev alltid road när jag såg att det var någon som fuckade upp. Det var irriterande. Men det var också samtidigt lite roligt. Liksom, men come on. Kolla om du har plus mm. och minus. Du sa. Ja. Så det var en sån där liten rolig boss. Alltså, mm. jag, jag har flera på lagen. Men vill du köra någon mellan? No, ja, jag kan ju nämna... Nämna uh, från, från ett av mina favoritspel, alltså här, uh, Bloodborne, uh, så har vi uh, en av de en, en boss i uh, slutet på grundspelet, alltså uh, vad heter alltså uh, vad är The First Hunter, alltså mm. German som, mm. uh, som du, du slåss mot som i princip har varit en en, en, en, att säga, en ledsagare så en, en sorts så här, vad ska jag säga en sorts faders genom spelet så långt han var snäll och... men sen blev han en dumis inte kanske på det sättet det var snarare det att uh, han ville erbjuda dig så att säga, en, en väg ut ur mm. det här så att säga det här loopen som allting gör mm. och, och om om du tackar nej eller om du går mot det där erbjudande mm. så, så säger han då i princip att han att, att då så att säga då, då måste han påtvinga dig den där mm. så att säga, lösningen. Vilken rutten bulle. Ja, ja och, och det, det är en, alltså det det, är en, det är en strid där. Du, du faktiskt du, du måste så att säga du måste förstå precis hur, hur den här liksom dodge mekanismen fungerar mm. för, och, och så att säga, när du har äh, ditt så kallade i-frames alltså I invincibility frames mm. äh, du, du, måste, du måste ha en, en förståelse för också så till räckvidden på dina olika vapen mm. äh, du behöver helst liksom också en förståelse för hur olika typer av så att säga, tillägg, eh, säg eh, eh, vad skulle säga olika buffs eller debuffs hur den effekt, Det kommer att ha på så att säga, den skada du gör eller på de, den skada du tar mm. och, och därtill behöver du också ha eh, bem, ganska långt bemästra den här eh, en så kallad parry-mekanism alltså att hur du kan i princip parera. så att säga, ja, parera den här bossens attacker mm. och det här kombinerat med så att säga just storin och den här bakgrunden och musiken som alltid mm. framställer, framställer liksom den här sorgen i det där i det som den här så att säga, mycket gamla mannen mm. i princip då tvingas göra. Jag skulle tycka så. om att äh, tankan en boss som heter Agramari, slutet på Legion. Okej. Okay ja Nej, det var väldigt säger du att här... är du, det är en gammal, en gammal man så kan du antyda att jag tycker om att slå ner gamla män? kanske yes, it, is, it is known elakt fetal rägavarning ja då är mm. klar. det klart jo nämen det var just det här att han, han hade ett... Um... Ett attackskärma som du måste matcha på ett visst sätt. Eller så gjorde den en förödande attack. Och som tanks fick du arbeta yeah. lite där. Och ibland måste du hoppa iväg och så åka Stafford. Ibland måste du ta honom åt sidan och så exploderar alla. Ja. Um, men, mm. att, ja. uh, men att jag tänkte att jag kan från uh, The Burning Crusade. Den andra expansionen av OV. Att igen, liksom, det finns för många bossfighter för att jag ska kunna plocka ut. Som alla jag gillar och som är annorlunda. Jag bara tar de som jag tyckte stod ut. Så här. Ja. Um, från The Burning Crusade. Jag, jag, jag begränsar mig till att jag skulle ta en per expansion. Här ska jag nämna två. Men den här ena ska jag nämna bara riktigt snabbt. En av de första raiderna i The Burning Crusade. Som var lite unik därför att det var en tio manna raid, Så det blev mycket mer intimt. Ja. Att du behövde inte, ska jag säga, dra med så mycket fyllnad. Men att det var också att du kunde inte dra med heller. Du måste ta med folk som var så kompetenta för att du hade inte lika mycket folk om en person fucked up. Så var det är lite svårare. Mm. Det finns många ikoniska yeah. fighter i den här karasan uh, rejden som är liksom ett, ett stort uh, ton där det ch har massor med tragedi och en massa. Det finns en vilka som så här typ andra av folk som är typ fångna där för allt och går i sina lupar och uh, fäster ja. på en banket som aldrig tar slut och sådana här saker. Det är väldigt som så här creepy liksom uh, disharmonisk vibb hela grejen. Men att um, jag tycker det var roligt när man kom ganska högt i tonen och ganska den här sista bossen så hade du en möjlighet att spela schack mot um, en så här stor lår Warcraft-historien och att i princip yeah. att du spelar Schack med som sa Warcraft pjäser uh, med liksom lite de modifierade regler. Det roliga är att liksom den, här, den här bossen lade som med han fuskar den jäveln. <laughs> så jag vet yeah. det, det är bara som lustigt att du slår dig igenom det här tonen där det finns en massa som är väldigt potenta Grejer är en väldigt liksom såhär olustig Såhär spöklig vib Och plötsligt står du där och spelar schack Mot en av de största Trollkarna som existerar i, I hela den här Det här mytoset Men den mm. bossen som jag egentligen tänkte tala om Så var en fight som Mot Cale uh, Sun Strider Som mm -hmm. För det första var han också en ganska tragisk karaktär Så det var mycket som så här När du mött honom att jag tyckte alltid om honom som karaktär. Att han var en, en ganska utsatt karaktär som tvingades göra en massa så här svåra val. Men bara blev hatad för det. Och nu till sist kommer vi hit då för att liksom ta ut honom och utplana honom för hans brott mot allting. Då. Um, den här fighten så var i fyra faser. Och jag uh, kan börja lite med att uh, testa när du fighter honom. Uh, en aning, ta lite hälsa sen så kallar han in uh, en massa så här underhuggare som du måste kontrollera uh, för att de inte ska fucka upp hela rejden sen när de dör så kan du luta några uh, så för, börjar du fighta några vapen och sen i sista kärdet så ska du använda de här vapnena för att ha en chans mot honom i hans slutgiltiga form som också har olika skärden uh, och att det, det var en väldigt involverande fight som krävde mycket teamwork och man, folk förstod vad de skulle stå och vad de skulle göra i varenda av fighten. och det var en väldigt belönande fight både så här mekaniskt och så här uh, tematiskt men också som så här, man kände ganska mycket det var ganska sorgligt att besegra den här killen yeah. och sist och slutligen men det var sådana fights fight som jag tyckte stod ut. Att jag tyckte det var en väldigt fin upplevelse. Mm. Ja. Ja, men jag tycker just så att när, det, när saker liksom går, faller på plats så säga, och de är olika, olika momenten Eller, eller så när de faktiskt liksom kompletterar varandra. Så det, det ger ju nog en, en mycket minnesvärd upplevelse har du, någon du vill ta mellan i nåt av dessa? Jag funderar så här lite. Jag nämner alltså när jag tror att jag nämner den här och sen när jag är så att jag är färdig med så att säga med, med dem de så jag, jag... ska jag skäta några mellan då så det blir mer så jag inte alls så länge. Jag har uh... jag har typ fem till. Ah, fem. fem. Oh god. Nå, uh. nå no, no, då. Ta då. Någon till så tar jag sen. Nå, no, från den där påfällade expansionen Wrath the Lich King så fanns det väldigt många också inkluderande The Lich King själv som var möjligt kanske här av de sorgliga fighterna och som har fått ännu mera djup nu igen med Shadowlands. Men låt oss inbörja och om det. Men vi diskuterar ju det här Kutulhu-representationer äh, så här i, inom spel och media och ähm, det fanns en fight i en av de diskutabel bästa rejderna som någonsin har gjorts för Vav Ulduars var sista bossen där en boss som hette Saron som var en av de här Old Gods och kanske då äh, Vav Mythosets representation av Jogs och äh, Men äh, det här var en väldigt manipulativ boss som jag stött på eller du hade sett hans effekter tidigare under det här spelet. Uh, när du kommer dit så börjar han att försöka lura dig. Det uh, är i mänsklig form. Uh, du, fighten i sig är egentligen inte så svår, men det finns väldigt många mekaniker där som får dig att tappa sanity. Och sanity nu då eller uh, ja, vad är det? motsvarigheten till vansinn sunt sy, sy, sunt förnuft att vara, <laughs> vara <laughs> ja men alltså, du har, ja, men, har ja, men ska vi säga det din de, de, de vansinnesfaktor ökar no, ja no, men i princip du börjar med hundra och om du går jo. ner till noll under fightens gång så blir du totalt vansinnig och äh, du, du får en massiv boost i skadan du gör du börjar attackera dina kompanjoner tills mm tills du dör i princip yeah. um, så att det är inte så bra om du blir vansinn som du ska undvika mm. det. och det finns många mekaniker i den här fighten som får det att, att tappa av det här värdet uh, men det finns också möjligheter beroende på det här är också en fight som du kan välja att göra svårare eller lättare genom att anlita hjälp av olika så att säga keepers som du har räddat tidigare under den här rejden det här är som sagt den sista yeah. där. Uh, men att det här är en fight som har några olika kärden Och i slutet så är det egentligen att du måste bara. Du måste bara typ börna när honom. Uh, medan du försöker ditt västa att inte bli vansinnig av alla saker. Alla mekaniker som flyger runt. och, och liksom, Vissa kan du undvika, vissa kan du inte undvika. Uh, och att samtidigt som den här saken att du vrålar av vansinnigt skratt och jag bara försöker förinta dig och att det har en väldigt så här häktig manisk energi och det finns så här ett mellanting där du kan som på sätt och vis gå in i honom och han förvrider verkligheten till en så här vision av vad som förflutna. där du måste försöka ta dig ut så fort som möjligt eller liksom slå bort de här visionerna och de gör dig galen och så här det är en väldigt så här um, psykologisk fight egentligen att du kan som på par sätt väl känna hur din karaktär blir liksom <laughs> ja lite förvriden och säger i huvudet jag tycker det, en, det var en ganska så här spännande fight egentligen. Uh, okay. ja uh, den nästa bossen så var då från där på följande expansionet kataklysm där fanns det igen mycket ikoniska fighter Det är med en mer rolig fight som jag minst stod ut från en som heter The Firelands och det, var, det, stod, det slogs du mot en stor så här, jag vet inte ens vad jag ska kalla en element på svenska. Det finns så många ord som så speltekniskt inmäker någonstans mm. på svenska. Sen yeah. elementos och det var. en stor typ stengubbe som gick runt där. Och en del av eh, mekaniken för att besegra Lord Rialith som man hette så var du måste attackera hans fötter. Uh, du måste attackera hans fötter för att få honom att gå åt ett visst håll och att uh, ja. så för med jämna mellanrum så eruptärade sådana här små minivulkaner och då så gällde det att försöka styra den här killen på dem uh, så att när du har gjort det tillräckligt många gånger så sprack det här skalet och då, och då kunde du som bränna ner honom men tills det så gjorde som mycket lite skada och om du bara attackerar honom så händer liksom ingenting. Och att de alla attackerar slumpmässiga fötter så gick han ju som typ bara snurrar runt eller det som inte så mycket. Så du måste i princip ja. ha oss som sa att okej, okay, nu attackerar ni höga foten, nu vänster fot. Och sen när han har vänt sig direkt så då måste du som Se till att okay, nu attackerar ni båda fötterna jämnt så han går rakt fram. Så du måste som i princip styra världens jobbigaste buss med liksom 25 dårar som inte kunnat lyssna på. Jag vet för jag var själv ansvarig ofta att skrika åt folk vilken fot de skulle attackera vid givet tillfälle. Men det var en som sa udda mekanik och jag tyckte den stod udda den var som lite så där lite sådär små roller. Ja. Mm -hmm. uh, där på följande expansion, så det missade många ikoniska fighter där. Uh, här är en grej som står ute och som jag tycker är symptomatisk för många som så här fantasy fantasyspelar MMORPGs framför allt. Det var en fight som hette Paragons of the Klaxi under Siege of Orgrimma den Och det är en sån här council fight. Och council fight som man säger i bossdesign så är ofta att du slåss mot inte en boss utan du slåss mot flera bossar på en gång. Och de har ofta förmågor som kompletterar med varandra. Det finns alltid en där som typ kan hila de andra eller en som kan tänka eller en som gör mycket skada. Och för att kunna hantera de här optimalt så betyder det ju alltså att du måste försöka kunna hantera dem på ett bra sätt. Och dra dem isär eller isolera en eller bränna nära en Många sådana councilfighter har så alltså gjort att i den här specifika council-fighten så att när du har dödat en så hoppar du in en annan. Ja, du hade som, jag tror du var sju totalt och du måste besägra dem alla för att vinna. I många andra fighter så yeah. är det så här att säg du kanske har tre stycken om du besäger en så här eller de två andra till fullt. Plus att de får mer förmågor eller i värsta fall de får också förmågor av den besägrade så att. Så att i någon fall kan det också hända att om du väljer att döda den här först. Eller den här först så blir det svårare. Att, men att du kanske får en annorlunda alla ut. Det blir en annorlunda fight här. Den kan bero på om du dödar först. Men att det finns alltid ett mm. optimalt sätt att hantera det. Och just, jag tycker det är intressant med bossfighter. När du fightar inte bara en boss utan flera bossar på samma gång. Det är ju faktiskt någonting vi tog upp i vår tidigare diskussion. Jag det ju nog en helt annorlunda rymd som anfaller från flera håll eller att du måste så att säga hitta ett sätt att, att ta bort den nu striden så länge du måste hantera en annan eller någonting liknande. Har du någon erfarenhet av det i något spel? Alltså Jag måste säga jag har lite svårt att komma på någon sån specifik Specifik fight som är där ska jag skulle upplevt just det. Mm. Ja. Nå, <clears throat> ja, det, det som var roligt med de här egentligen Så var ju att de var ju som en ras av vi säga, medvetna insekter. Uh, som hade en väldigt som så här kall, mekanisk och tylig natur. Väldigt som så här fint rollspelade med både tal och sådär Men de hade en väldigt intressant historia där de man är under historiens gånger där spel så, så allierar man med dem och hjälper dem och så här men att ju, ju mer man blev allierad med dem så, som sist fick man vet att så är att, att de tog illa en, en man och visade att och de sa någonting i stil med hej bud vi respekterar det så här. Men vi tycker bara att du ska veta att vi är allierade med de här gamla gudarna. Om de någonsin återvänder så kommer vi att förinta dig och alla andra på den här planeten. Och jag tyckte det var som att, damn. Så att, jag gillar de här sakerna med bakhistoria bara. Ja. Mm. Nu har jag två kvar. Vill du ta din mellan där? Ja, no, det här... För övrigt. Det då kanske... Ja. Om du är i ett rum med en massa Insekter som skriker Och där jag kastar sina weird insect Magi och shit Och du springer där med 20 20, 25 jag minns Andra äh, det kan bli totalt kaos Men det är roligt kaos Jag gillar roligt kaos I mina raids Ja, förlåt Jag, alltså inte, jag funderar här nu, nu har jag ju säkert glömt bort Fler bossar Än, än vad jag liksom sen kommer jag ihåg här, här så att säga, av, av de, de spel som man nu har spelat under, under sin så säga, livstid så här långt men alltså en, en, en sak som alltså, gjorde ett intryck på mig när jag spelade första gången och alltså, jag tycker att det håller i sig så var äh, egentligen den första Första bossen i det ursprungliga Silent Hill-spelet mm. som i princip är någonting det, den är egentligen väldigt enkel mekaniskt sett mm. du kommer in i ett, ett, en, liksom en arena som i princip består av en, en cirkel och bossen som är en enorm ska vi säga en sorts ödla Mm. Så vandrar långsamt längs med yttre väggen på den här arenan, vandrar liksom mot dig. Vad du, vad du behöver göra så är i princip att du måste springa undan, sen vända, vända tillbaka och skjuta mot den. Tills den då så att säga, öppnar upp sitt huvud, att säga, mm. inte bara öppnar sin mun utan den i princip klyver sitt eget huvud och det blir en enorm mun. Det oh. var den som, som kastar sig fram mot dig. Och då måste du snabbt byta om till, till hagelgeväre och avfyra det liksom två gånger in i så att säga, den här munöppningen. Och då mm. dör, dör den där bossen där. Men det är alltså den här den här sån tanke att du har igen uppbyggnade den. Du, du har läst texter om så att säga, barnböcker där det berättas om så att säga, en ödla så att säga, och, och så att säga ett, ett djur som, som är ute efter att äta upp dig hel och, mm. och det, det du hittar i illus illustrationer av så att säga, vad, du, vad du kan skulle tänka dig att det är liksom ett barns så att säga, så här, mardrömmar, <laughs> som, eh, i principen tänker på det så här skrämmande, skrämmande varelser med stora munnar och liknande och, och sedan när du då ser att den här saken är plötsligt där, den är, den är så att säga, den existerande och den kommer att äta upp dig om inte du gör någonting. Så det, det, var, det var faktiskt, det var, det var effektfullt och jag kommer ihåg att det var. Definitivt är en sån här att oj, att, ah, att vad fan är det här? Före ja. För att man just förstår, för att man just förstod det. Att, så att du måste försöka i princip locka fram det att den ska. Måste liksom då öppna, öppna munnen för att försöka äta upp dig för att du kan i princip göra någonting som skulle besegra den. Och hur många gånger råd är upp där då? Uh, jag tror att det var nog två gånger som jag då så att säga råkade ut för det så att säga, den den skadade en så mycket att att man då kastades tillbaka till förra det, det förra så att jag sparade sparade stället Men om den har typ det två gånger hur kan du besägra den då? Det märker ju ingen sen. Vilket dåligt spel Ja uh. Mm. No, hur, många, hur många gånger har du dött i World of Warcraft då? Så hur mycket en Ja Jaha, just så. Då, då, då har man nog då har nog vad skulle vi säga, visat upp en lite annan bild då man, då man har sett på någon sån här raid. No, jag säger ju inte att jag har inte har min död någon gång. Det är en taktisk manöver. Många <laughs> gånger har jag krälat över mina kamraters lik mot sägen tror du inte att det är mental dränärande jag måste vända mig om måste skjuta nödlar i mun två gånger ja, sounds ja. Mm. Um, men ja alla har vi våra käpphästar Wolves uh, of Draenor Shadowlord Iskar um, alltså jag gillar bara en fight som är som, är som så här mobil att du hade den här överste prästen som var någon sån här fågelhumanoid-hybrid som började med att man träffade under späras gång och han var som så här förvriden. Han förrådde sitt folk för makt och han blev en sån här väldigt uh, så här empowered uh, potent magiker som nu också kunde flyga vilket var någonting som här, det här folket hade hållit som väldigt högt i rang. Och han hade en massa mekaniker som var ganska oförlåtande att han, mycket en kombination av väl. och folk måste röra sig väldigt korrekt för att hantera det här. Med jämna mellanrum så blev det sådana här strålar av liksom koncentrerade liksom så här solljus som du måste undvika. Men det här definierande där var att du måste använda en mekanik som kallas för DI Det fanns ett öga som du i princip måste använda vid rätt tillfälle. För att hantera vissa mekaniker. Men du kunde inte hålla det för länge. Så då måste du kasta det till någon annan. Och du måste koordinera det här på ett bra sätt. Och kunde du göra det här så själv. Well, you died. Um, okay. jag, jag gillar också de här fighter som kräver koordination med extra mekanik. Så du kan inte liksom bara liksom pumpa en massa extra skada i bossen. Och så är det färdigt. Utan bara en sån här extra teamwork grej, att du måste börja passera runt ett öga på rätt sätt, mellan allt annat kaos som händer i fighten, och det här var en väldigt mobil fight, mm. så du måste vara beredd att, att väldigt snabbt springa och många saker krävde att du springer rakt i formen av en väldigt hög plattform och kanske direkt därefter så använder förmågan som försöker blåsa bort folk av plattformen så att ja, det kan bli intensivt um, den sista bossen jag tänkte nämna jag tänker inte så här från Legion jag tänkte jag ska inte säga någonting om Battle for Azeroth för att fuck that shit och nuvarande Shadowlands och så nej det är inte så mycket jag tycker siren Aetherys som jag nämnt tidigare en jättebra antagonist men att jag har inte så mycket att säga om Raiden och det här just nu. Så den sista expansionen jag nämner är Legion och där tänker jag nämna absolut sista bossen august the Unmaker Anledningen för att jag nämner den här så är Därför att det finns många bossar som man spenderar mycket tid med att försöka klara, Men jag har aldrig spännat så mycket tid på en boss som jag har på Argus The Unmaker. Och att problemet är ju dels att du måste göra det i en, i en grupp. Uh, problemet är att på den svårhäskaren jag spelar på vilken Amethic. Liksom det går inte att spela på en högre svårighetsgrad. Så var att det var en väldigt oförlåtande fight. Det var sista fighten expansionen. Och det här var en fight där du måste göra allting rätt. Om en person fuckar upp så var det förmodligen kört. Och att från början till slut. Om du ska klara den här personen. Så det var en typ nästan 15 minuter lång fight. Um, när vi besägra den här bossen så tror jag vi hade någonstans kring 320 försök på honom. Ja. Yeah. Och det var i lägre kant för alla som lyckades ta honom på den här svårhetsgraden De flesta så lyckades. inte. Uh, och att den här bossen i sig så var inte det var, det var kanske inte att någon av hans förmågor var särskilt svåra i sig. Det var bara mer att, som jag nämnde tidigare, att det är inte är att du du kan du bara behöver lära dig hur du perfekt bemästrar en förmåga. Utan du måste lära dig de här kombinationerna. Och det här var en sån där fight att det var mycket väl att en sak hände och det var hur lätt som helst för det. Men sen hände en annan sak. Och just nu så råkar du vara påverkad av en tredje sak. Vilken led till att du måste hantera stationen helt annorlunda än du kunde, om säg bara den ena saken hände eller de två sakerna hände plus i vilken ordning de hände och att när du också spelar i en grupp så här som du gör i Raider i World of Warcraft så måste du också ta hänsyn till det. men vad gör de andra, hur är de positionerade vad har de gjort för att just hantera en grej så att det är en sån här grej du kan aldrig som du kan göra med många konventionella bossfighter där du i princip bara uppräpar samma grej men försöker förbättra som så här minutiösa detaljer varenda gång. Det är aldrig riktigt samma fight. Det är i grund och botten samma men de här små, små, små variationerna som kan göra det till ett totalt kaos. Om du har folk där ja. och som inte kan koncentrera sig eller som tappar fokus så då kan det bli väldigt... Det är, det är fel så mm. men att äm, yeah. jag gillar liksom, det, fanns, det fanns svarta stunder medan vi försökte den här bossen, men jag tror såna här utmaningar så sätter verkligen folk på kartan att det sist handlade det inte om är du tillräckligt bra spelare för att göra det här utan det handlar om har du den mentala styrkan att fortsätta för att, jo det känns bra när du har gjort det. Och att, jo det, om du har en grupp som är rolig att spela med så kan det vara mysigt. Men det finns på den här nivån, det finns inte så mycket skratt längre efter att du har dött några hundra gånger. Att du måste mm. faktiskt så att säga gräva ganska djupt inom dig själv och fundera att, ja men är det här faktiskt värt det? Om du kommer fram med ett ja så... Då är det förmodligen bland den där ena procenten som faktiskt kan göra såna här grejer. Att yeah. jag, jag skulle säga ganska respektabel på vem som helst som har död August Jan Mager på Mythic svårighet. Men att som sagt det finns, det finns inte så mycket att jag kan skryta med jag gjorde. Men det tog över tre månader Det var som sagt den 20 försök. Det finns ingen i hela världen som ska kunna gå in där på första gången och döda den. Det finns ingen som jag enskallar överleva efter de första minuterna. Att det är en så koordinerad fight att jag vet inte. Jag tror det är egentligen vad jag lever för i Vav och det är synd att den här kulturen, den här communityn har blivit lite weird nu. Så det känns svårt att komma in i den här moderna versionen. Igen, men en helt annan diskussion. Men när vi diskuterar bossfighterna som är memorabla just för att de är som så oförlåtande. Just för att de är som så mentalt tärande. Så kommer Argus The Unmaker definitivt på första plats. Okej. Okay. Jag tror right. här så kanske det är lätt för folk som inte spelar spel. Eller folk som spelar spel med mig som så där casual gamer. Mindset att fråga men att mm. What the fuck Varför ska man spendera ära trämån Med att spöa någon jävla demongubbe gubbe <laughs> Som liksom, natt ut och natt in i ett spel Ja yeah. Och äh, Jag vet liksom Jag, jag försöker hitta ett som så här fint svar på det Alltså jag, Men jag tror att det ska vara lika korrekt Som att sa liksom Fodianna för det dignity för det för de glorie av min som jag skulle säga, men för det lulls. jag yeah. vet, jag har inte bra svar. Har du ett bra svar? Nej, uh, alltså det, Nu är det ju, nu är det ju kanske bara för den där att kunna säga, liksom att jag, menar, att jag, jag klarar av det. Mm. Att, att, jag vet ju inte om jag skulle använda ett, så, ett sånt ord att det liksom är för, för min heder, för inte, vet jag nu, det få gånger jag har sitt människors ögon blir liksom glasartade så snabbt som när jag, när jag, när jag går, går in på arbetsplatsen att och att, att, att, att jag, jag, jag besegrar min sand, den där ena bossen, det här veckoslutet, det är bara så liksom, yeah, yeah, yeah sure, sure, ungefär reaktionen från omgivningen. Men ändå roligt när man tänker på att vilken respons jag skulle kunna få om jag sa att jo, jo att jag är Asperger The Unmaker från vissa specifika människor. Medan de flesta vara att, okej. You what mate? Ja, jag men alltså som, jag vet inte. Jag, ja, jag, det här är ju. Någonting som betyder någonting för mig. Alltså jag skiter bland yeah. i vem som tycker det är asem awesome eller inte. Men att. Inte jag någonsin sett någon vits. Och går ut och skryter om det. Men att. För att vara helt ärlig. Jag vet inte vem jag skulle skryta åt. För jag tror i princip yeah. de flesta. jag skulle bara stå som fågelholkar. Och titta på en framfärg. Och, mm. och sen. Ju mer jag skulle förklara det. Desto mer skulle de. Va? Varför? nej? Mm. Yeah. Tänk vad du skulle kunna lära dig att sticka på den tiden. Ja, jag vet. Ja, ja. Men att jag... Alltså bossar och bossdesign har varit en del av min spelupplevelse så länge jag spelar spel. Jag skulle inte kunna tänka mig att spela vissa spel utan att det fanns så här belönande, svåra, oförlåtliga och helt i vissa fall horribla bossa med i spelen det är, det är lika vanligt för mig som att det finns ett poängsystem eller continue eller sparfunktioner eller öh, jag antar idag achievement eller reward system jag tror att mm. jag, jag ser inte hur bossfighter eller bossdesign någonsin skulle kunna bli passä nej nej alltså det är ju en som alltså, satt så så en central del där och Eftersom ändå så, en så stor del av alltså, konfliktporträttering i spel ju bättre stor rad dessa saker så så det är så mm. nej nej alltså bossarna har ju definitivt definitivt en roll vad tror du äh, sista bossen i triggavarningen äh, ja jag tror att det är en... Det blir bara en svart klump som är representationen av de två programledarnas själar. Efter alla de här avsnitten som har bandats in. Ja. okej. Då hur ska man besäkra den här svarta klumpen då? Med att sluta lyssna. Ah, okej. Så i något skäde så har vi suttit här och dräggat ordsmäggma så mycket. Att vi bara som så är att det en stor svart klump. Ja, och, ja. och, vi, och vi som besägras endast när våra träpunkt är en... då har det gått ner till 2.9. Lyssnare, sluta lyssna totalt. Jo, precis. Ja, låter ganska rimligt tycker jag. Men vad händer när du aktiverar hard mode? Trygga varning!